Lista 2 Lui Andrei Masson Cuvânt înainte al autorului Într-o măsură mai mare sau mai mică, orice om este legat de povestiri de romane care îi dezvăluie adevărul cu mai multe fețe al vieții. Doar aceste povestiri, citite uneori în stare de neliniște, îl plasează dinaintea soartei. Trebuie, deci, să căutăm cu înfigurare ceva ce poate fi o povestire, încercând să orientăm efortul prin care romanul se renoiește sau, mai bine zis, se perpetuează. Grija pentru diferite tehnici care remediază formele cunoscute până la saturație ocupă într-adevăr spiritele. Dar nu mă exprim bine. Dacă vrem să știm ce poate fi un roman, nu trebuie din capul locului să o observăm și să hotărâm definitiv asupra fundamentului.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 Cum să ne oprim asupra unor cărți în care, în chip vădit, autorul n-a suferit o constrângere? Am dorit să formulez acest principiu, renunț să-l justific. Mă voi măgini să dau titlurile care corespund afirmații mele, doar câteva titluri. Aș putea să dau altele, dar dezordinea este măsura intenției mele. La răscruce de vânturi, procesul, încăutarea timpului pierdut, roșu și negru, eugenie de Frambal, condamnarea la moarte, sarazin, idiotul, am dorit să mă exprim greoi. Nu insinuez însă că un acces de furie sau experiența suferinței ar asigura povestirilor, ele singure, puterea lor de revelație. Am menționat acest lucru ca să pot afirma că suferința care m-a răscolit este ea singură la originea monstruoaselor anomalii din albastrul cerului. Aceste anomalii stau la baza romanului meu, dar sunt atât de departe de a crede că acest fundament ajunge să justifice valoarea încât renunțasem să public cartea scrisă în 1935. Astăzi, niște prieteni, tulburați de lectura manuscrisului, m-au incitat să-l public. M-am supus până la urmă părerilor. Într-un fel, uitasem de existența lui. Chiar din 1936 hotărâsem să nu mă mai gândesc la el. De altfel, între timp, războiul din Spania și războiul mondial dăduseră faptelor istorice legate de intriga acestui roman un caracter lipsit de însemnătate. În fața tragediei în sine, ce atenție se mai poate acorda semnelor care o anunțau? Argumentul coincidea cu nemulțumirea, cu neliniștea pe care însăși cartea mea inspira, dar aceste împrejurări au devenit astăzi atât de îndepărtate, încât povestirea mea, scrisă de fapt într-un evenimentelor, se prezintă în aceleași condiții cu altele pe care alegerea cu bună știință a autorului le situează într-un trecut lipsit de însemnătate. Sunt departe astăzi de starea de spirit în care a fost scrisă cartea, dar până la urmă argumentul hotărător, la timpul său, nemaifiind de luat în seamă, mă supun judec. Cății prietenilor mei. Introducere Într-o speluncă dintr-o mahala a Londrei, la subsol, într-un salon răbășit și infect, se afla Dirti Beată. Era în ultimul hal de beție. Eu ședeam lângă ea. Pe mână mai puteam un pansament. Mă tăiasem cu un pahar spat. În ziua aceea, Dirti purta o roche de seară foarte elegantă. Eu eram însă neras, cu părul în dezordine. Ea își destindea ficioarele lungi într-un spasm violent. Bomba era plină de bărbați, ai căror ochi deveneau cu totul siniștii. Acești ochi de bărbați tulburați te duceau cu gândul la niște țigări de foi stinse. Diti își strângea cu amândouă mâinile pulpele goale. Gemea, mușcând, perdea amurdară. Pe cât era de beată, pe atât era de frumoasă. Își jotea ochii holbați și furioși, fixând lumina lămpii de gaz. Ce s-a întâmplat?" strigă ea. În aceeași clipă, trebuie ca un tun care trage într-un nor de praf. Cu ochii scoși, ca o sperietoare, o potopi un bal de lacrimi. «Tropman!» strigă din nou. Mă privea holbând ochii din ce în ce mai tare. Îmi îngâie capul dărănit cu mâinile ei lungi și murdare. Aveam fruntea umedă de febră. Dirti plângea, ca și cum ar fi vomitat, cu o umilință de nebună. Plângea în hohote, încât părul i se udase de lacrimi. Din toate punctele de vedere, scena care a precedat această orgie respingătoare, în urma căreia niște șobolani au dat târcoale celor două trupuri întinse pe dușumea, a fost demnă de Dostoevski. Beția ne târâse la voia întâmplării, în căutarea unui răspuns sinistru la cea mai sinistră obsesie. Înainte de a fi fost răpuși până la capăt de băutură, îi zbutisem să ne întâlnim într-o cameră de la hotelul voi. Dirti îmi spusese că liftierul este foarte urât, în ciuda frumoasei lui uniforme gropar. a gropar. Mi-a spus-o râzând, nesigur. Deja vorbea în apoda ca o femeie amețită. Știi, din clipă în clipă se oprea brusc, scuturată de câte un sughiț. Eram copil, mi-aduc aminte. Venisem aici cu mama, aici. Sunt vreo zece ani de atunci. Aveam, cred, vreo 12 ani. Mama mea era o bătrână înaltă, cam trecută, în genul reginei Angliei. Tocmai atunci, ieșind din ascensor, liftierul, chiar ăsta. Care? Ăsta? Da, același cu cel de astăzi. N-a potrivit prea bine cabina. Cabina s-a oprit mai sus. Ea a căzut lată a făcut pluf, mai mea Diltii îi în râs și, ca o nebună, nu se mai putea opri. Căutându-mi cu greu cuvintele, i-am spus. Nu mai râde, n-ai să-ți isprăvești niciodată povestea. Ea se o opri din râs și început să strige. Ah, vai, vai, parcă m-am prostit, am să... Nu, nu, am termin povestea. Mama, ea, nu se mai mișca. Cu fustele în cap, fustele ei largi. Parcă era moartă, nu mai mișca. Au ridicat-o ca să o întindă pe pat și a început să vomite. Era abia tăcriță, dar cu o clipă înainte nu se vedea. Femeia asta, ai fi zis că e un dog, băga frica în oameni. I-am spus rușinată lui Dirti, mi-ar plăcea să mă întind ca ea în fața ta. Ai să vomiți?" mă întrebă ea fără să râdă. M-a salutat apoi pe gură. Poate." Am trecut în sala de baie, eram foarte palici și m-am privit multă vreme într-o oglindă, fără niciun motiv. Aveam părul în dezordine, un aer cam vulgar, trăsături bucăite, dar nu chiar urâte, și aerul îngarat al cuiva a viasculat din pat. Dit era singură în cameră, o încăpere mare, luminată de mai multe lămpi din plafon. Se plimba, mergând drept înainte, ca și cum n-ar fi trebuit să se mai oprească. Părea nebună de abinerea. Era decoltată până la indecență. Sub luminile acelea, părul ei blond avea o strălucire ce mi era nesuferită. Totuși îmi dădea un sentiment de puritate. Exista ania, ea, exista chiar în despreul ei, o asemenea inocență, încât uneori aș fi vrut să-i la picioare. Mă împlicoșa. Vedeam că a ajuns la capătul puterilor. Era gata să cadă. Începu să respire greu, să respire ca un animal. Se sufoca. Privirea ei răutăcioasă, haituită, mă făcea să mă pierd cu firea. Se opri. Era asidită să-și răsucească picioarele sub rochie. Cu siguranță începea să aiureze. Apăsă pe sonerie ca să-l cheme camelista. După câteva clipe, intră o servitoare destul de drăguță, roșcată, cu tenul proaspăt. Păru că se sufocă din pricina mirosului rar întâlnit, într-un loc atât de luxos. Un miros de bordel de proastă calitate. Adilti nu se mai putea ține pe picioare decât sprijinită de perete. Părea că suferă îngrozitor. Nu știu unde se parfumase în ziua aceea cu apă de colonie ieftină, dar în starea de nedescris în care se afla, mai răspândea pe deasupra și o duhoare acră de fese și de subsori, care, amestecată cu parfumurile, amintea de putoarea unei farmacii. În același timp, trăznea ha whisky și râgăia. Tânăra englezoică era năucită. De dumneata, am nevoie de dumneata," îi spuse Dirti, dar mai întâi dute să-l cauți pe liftier, am să-i spun ceva." Camerista a dispărut și Dirti, care de data asta se clătină, se duse să se așeze pe scaun. Cu mare greutate îi să pună jos lângă ea o sticlă și un pahar. Ochii se îngreuiau. Mă căută din priviri, dar nu mai eram acolo. Își pierdu cum pătul. Stigă cu o voce desnădășduită. Tropman! Nu primi niciun răspuns. Se ridică, gata să cadă de câteva ori. Izbuti să ajungă în ușa sălii de baie. Mă văzut prăbușit pe un scaun, vânăt și tras la față. În prostia mea îmi redeschisesem rana de la mâna dreaptă. Sângele pe care încercam să-l opresc cu un prosop picura abundent pe jos. Dirty, în fața mea, mă țintuia cu ochii de animal. Mi-am șters obrazul, astfel încât sângele mi se întinse pe frunte și pe nas. Lumina electrică devenea orbitoare, era insuportabil. Lumina asta îți slăia ochii. Se auzi o bătaie în ușe și camerista intră, urmată de liftier. Liftii se prăbușise pe un scaun. După un timp, care mi se păru foarte lung, fără să vadă nimic și cu capul în pământ, îl întrebă pe liftier. Era aici în 1924? Liftierul răspunse că da. Vreau să te întreb. O femeie înaltă, în vârstă, care a ieșit din ascensor și a căzulată, a vomitat pe jos. Îți mai amintești? Dirti vorbea fără să vadă nimic și parcă avea buzele moarte. Cei doi servitori, îngrozitori de stingheriți, își aruncau priviri piezișe ca să se întrebe și să se observe unul pe celălalt. Îmi aduc aminte, e adevărat," consimțiriftierul. Acest om, de vreo 40 de ani, avea o figură de gropar vagabond, dar chipul său părea marinat în ulei, atât era de miros. Un pahar de whisky?" întrebă Dirti. Nu-i răspunse nimeni. Cei doi stăteau respectoși în picioare." așteptând stingheriți. Dirte ceru să i se aducă poșeta. Mișcările ei erau atât de greoaie încât trecu un minut întreg până să bage mâna în fundul poșetei. Când găsi ce căuta, aruncă un teanc de bancnote pe jos, spunând simplu: împărțiile. Groparul își găsi o ocupație. Culese prețiosul teanc de pe jos și numără cu gras tare lirere. Erau 20, îi dă 10 camere state. – Putem să ne retragem? – întrebă după puțin timp. – Nu, nu, încă nu, vă rog, așezați-vă. Părea că se înnăbușe, sângele îi se urcă în obraj. Cei doi servitori rămăseseră în picioare, cu un aer respectos, dar se înroșiră și ei la față și erau încurcați în parte din pricina mărimii uluitoare a baxișului, în parte din cauza acestei situații de necrezut și de neînțeles. Mută, de-a pe scaun, trecut destulă vreme. S-a fi putut auzi inimile bătând înăuntru trupurilor. M-am apropiat de ușe, cu fața mânjită de sânge, palit și bolnav, sughițam și venea să vârst. Servitorii îngroziți văzură un filicel de lichid, curgând de-a lungul scaunului și al picioarelor frumoasei lor interlocutoare. Urina a alcătuit o baltă care se lății pe cobor, în timp ce un zgomot de intestine eliberate se făcea auzit greoi de sub rochii tinerii agitate, Roșie ca focul, ce se răsucea pe scaun ca un porc sub taișul cuțitului. Camerista, scârbită și tremurând, a fost nevoită să o spele pe Dirty, care a devenit liniștită și fericită. Se lăsase ștearsă și săpunită. Liftierul a erisit camera până ce nu se mai simți mirosul. Apoi a făcu un pasament ca să oprească sângele care încurgea din rană. Toate lucrurile se aflau din nou în ordine. Camerista a terminat de pus la loc alengeria. Dirty, mai frumoasă ca oricând, spălată și parfumată, Continua să bea, se întinsese pe pat, îl obligă pe liftier să se așeze. Acesta l loc lângă ea pe un fotoliu. În clipa aceea, beția o făcea pe Dirti să se lase în poia întâmplării ca un copil, ca o fetiță. Chiar când nu spunea nimic, avea un aer părăsit. Din când în când râdea singură. Povestește-mi, îi spus liftierului în cele din urmă, de atâția ani și de când ești la Savoy și cred că ai văzut destul de A, nu chiar așa multe el după ce termină de înghițit un whisky, care părea că îl înviorează și îi alungă stingerea. În general, aici clienții sunt foarte corecți. O, corecți, să zicem, este un fel de a fi. Ca de pildă, de a mea mamă care și-a belit mutra pe jos în fața dumii tale și ți-a vomitat pe mânecă. Și Dilti izbucni într-un râs nepotrivit, în gol, fără să găsească eco. Urmă, și știi dumneata de ce sunt toți corecți? Sunt morți de frică, înțelegi? Le clănsă-ne dinții, de da, nu drăsnesc să arate nimic. Simt asta pentru că și eu sunt îngrozită. Da, da, înțelegem mă băiatule, chiar de dumneata mi o frică de mor. Doamna nu dorește un pahar de apă? Întrebă cu spială camerista. La dracu, răspunse Dirti cu brutalitate, scoțând limba la ea. Eu sunt bolnavă, înțelegeți odată, și am ceva în cap, eu. Apoi, puțin vă pasă vă, dar asta mă scârbește. Ați auzit? Cu un gest blând am izbutit o întrerup. I-a mai dat o înghițitură de whisky, spunând liftierului. Mărturisește că dacă ar fi după dumneata, ai strânge-o de gât. Ai dreptate, strigă Dirti, uită-te la labele astea uriașe, alabe de gorilă, păroase ca niște testicule. Dar doamna știe că sunt la dispoziția dumneai, protestă liftierul înspăimântat, ridicându-se în picioare. Idiotule, doar nu crezi că am nevoie de testiculele tale, îmi vine să vârzi. Dirti râgă, scoțându-un fel de cot codăcit. Camerista se repezi și a adus un lighean. Părea slugărnicia personificată, perfect cinstită. Ședeam fără mișcare, palid, și beam tot mai mult. Și dumneata, fata cea corectă," se adresă dirtei de data asta cameristei, te masturbezi și privești ceainicele din vitrine ca să te pui în mișcare. Dacă aș avea fese cale dumii tale, le-aș arăta la toată lumea. Altfel poți muri de rușine. Într-o zi o să găsești draura când te scarpin." Speriață deodată, i-am spus cameristei, stropește-o cu puțină apă pe față, nu vezi că s-a aprins?" Camerista a început numai decât să se agite. Îi puse lui Dirtie pe frunte un prosop pud. Dirti ajunse cu greu până la fereastră. Văzu sub ea tamisa și îndepărtare câteva din cele mai monstruoase clădiri din Londra, mărite din cauza întunericului. Vomită repede în contact cu aerul proaspăt. Ușurată, mă și am ținut-o de frunte, în timp ce mi-a ochii pe cloaca dezgustătoare a priveliștii, pe fluziu și docuri. În apropierea hotelului, clădiți luxoase și puternic luminate se înălțau cu nerușinare. Aproape că plângeam privind Londra, atât de tare m-a apăsat neliniștea. Amintiți din copilărie, cum ar fi fetițele care jucau Diabolo sau agaia, se împleteau în timp ce respiram aerul proaspăt cu imaginea mâinilor de gorilă ale liftierului. Ceea ce se întâmpla împărea părea de altfel lipsită de însemnătate și oarecum vretnic de râs. Eu însumi eram gol. Nici nu mă închipuiam că aș putea umple acest gol cu noi grozăvii. Mă simțeam neputincios și înjosit. În starea asta de împotrivire și nepăsare, am însoțit-o pe Dirti până în stradă. Dirti mă trăgea după ea. Totuși n-aș fi putut să mă închipui o ființă omenească care să fie o epavătărâtă mai puternic de curent. Anxietatea care nu lăsa nici o trupul să se destindă este de altfel singura explicație a unei minunate senzații de ușurință. Să ne satisfacem. Orice dorință, unde puteam, fără a ține seama de pereții între care ne aflam, atât în camera de la Savoi, cât și la Crășmă.